Федір Павлович сів поруч і ляснув Гогу по коліні. «Хлопець ти не дурний. Пляшки і без тебе якому приймати. Мати хоче, щоб ти вчився. Освічені люди можуть робити гарні гроші». Гога лише якісь дві години тому дістав можливість здобути півмільйона без диплома про вищу освіту, тому нічого крім посмішки слова Федора Павловича в нього не викликали. «Либися, ну-ну». «Коли-небудь ти порозумнієш, Георгію, слухай, що в тебе мене за така. Мовчиш, коли з тобою розмовляють. Ти, мабуть, хворий». Поставивши діагноз, Федір Павлович підвівся. «Подумай над моїми словами, Георгію. Я сподіваюся, ти приймеш правильне рішення». «Проведи мене, Людо», кинув він матері й вийшов. Мати повернулася через десять хвилин. «Ну, чому ти так з ним?» – стиха запитала. «Я просив, намагаючись не дивитися на неї, відповів Гоа. Просив він, просив, а мені що робити? Він ще не старий, удівець. Чому ти весь час про щось мене просиш? Я теж можу попросити». Гоа все ж таки подивився на матір. Гарна, як на її вік, виглядає непогано. Бачив він баб, які почали перетворюватися в створіння, позбавлені ознак форми і статі, вже через рік після одруження» і яким уже в тридцять додавали зайвий десяток. Раптом він спіймав себе на тому, що вперше в житті дивиться на матір, як на вродливу, зрілу, сорокарічну жінку, і йому стало соромно. Мати присіла поруч, обережно погладила його по руці. Не треба гушику, добре? Він любить мене. Ти розумієш, одному не добре. Ми приїдемо до нього, в нього гарна квартира, заробляє він пристойно. Гроші. Знову гроші. Гога уявив, як вистрибують з орбіт очі Федора Павловича, коли він, Гога, без вищої освіти, вивалить перед ними на стіл купу грошей. І на його обличчі заграла посмішка. Мати сприйняла це по-своєму. От і добре, я знала, що ти зрозумієш. Батько загинув, коли Гозі було три роки. Він йшов через переїзд і потрапив під поїзд. Він міцно пив. І в той день був п'яний, як чопок. Побачивши вираз обличчя дружини, Василь зрозумів, що щось сталося. Жінка не дочекалася розпитувань чоловіка. «Нас зносять», – заявила вона. Василь жив з нею шлюбом вже два роки. Скандалила вона постійно, з будь-якого приводу. А оскільки від природи була фантастично невезучою, приводів для сварок не бракувало. Залежно від значимості приводу, і старики були різного ступеня тяжкості. Його дружині могли відтоптати ногу в черзі, її могли обризкати грізюкої машини на вулиці, а іноді в неї витягали гроші. В останньому випадку на Василя обрушувалися справжні цунамі. Але сьогодні вона не струшувала будинок історичними зойками, вона була настільки пригнічена, що навіть балакати нормально не могла. І до Василя одразу ж дійшло, що сталося щось значно неприємніше і жахливіше за зникнення червінця з кишені пальта. «Кого і куди зносять?» – запитав обережно. «Нас, Плотникових, Савчуків, усіх, будинок наш зносять». «Слухай, а куди це є?» «Ну, нас. Мешканців я маю на увазі. А звідки я знаю?» Вона дивилася на нього так, не на наче від його подальших дій залежить все, абсолютно все. Навіщо його зносити? Підремонтувати? ж. Він за царя Гороха будувався, нема чого вже ремонтувати. Згідно з планом реконструкції району, тут на місці цього будинку буде новий, 16-поверховий, років через п'ять. Коли нас виселяють? Можуть завтра, можуть через тиждень. Питання все одно вирішене. Василь прихилився до стіни і витер долонею змоклу потилицю. Васю, несподівано лагідно запитала дружина, коли тобі обіцяють квартиру? Блідість з її обличчя поступово зникала, під натиском рожевих тонів. Це не віщувало нічого доброго. Не знаю, сказав обережно. Начальник запевняє, через рік будинок здадуть. Десять квартир нам обіцяють. Раз таке діло, я з ним побалакаю. Може, общага? Общага. Її обличчя зробилося червоно-гарячим. Общага, ти що обіцяв? Ліміта паршива, га? І тут вона зірвалася на крик, рвонулася до нього і схопила за комір формальної сорочки. «Чому тобі, козлу, твоя драна ментура хату не дає? Я поперлася за тобою, як дура» губу розкатала. «Як же! У великому місті жити буду!» «Гаразд! Рік-два в паршивій комуналці з лімітною пропискою, зате потім квартира своя, чоловік-міліціонер з офігенною платнею, діти на всьому готовому. Та я взагалі працювати не буду, буду дома сидіти, дітей, блін, виховувати!» «На!» Вона спритно скрутила дулю і з силою тицнула йому в носа. «Була конура!» «Смердючий комуналь й тула мають, а нас всіх знову, Конору, знову, знову!» Вона замолотила кулаками по його грудях. Василь на силу спіймав її руки своїми, міцно стиснув їх».